Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinanih Wa ashadu an la ilaha ila Allah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'nih Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhudda ila rizwanih Allahumma salli 'alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini kita e, bertambah kebahagiaan kita tatkala diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wataala untuk berkumpul di masjid Allah dalam rangka untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu Wataala dan orang-orang yang Bermajlis seperti ini telah diberi kabar gembira oleh Nabi SAW dalam hadisnya: Majtamaa kaumun fi baitin min buyutillah yatuna kitab Allah, wajtadarusun wa fi ma بينهم illa nazzalat عليهم مساكينة وغشيت بهم الرحمه وحفظ بهم الملائكة وذكرهم الله في من اندى. Tidaklah satu kaum mereka berkumpul di salah satu masjid-masjid Allah, membaca Al-Quran, kemudian mempelajari isi daripada Al-Quran tersebut, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan dan diliputi dengan rahmat para malaikat pun hadir serta mereka akan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat semoga kita termasuk dari kaum tersebut amin ya rabbal alamin dan sebagaimana tadi telah diumumkan topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tafsir dari firman Allah Rabbil Alamin alhamdulillahi rabbil alamin dan fokus kita pada kalimat rabbil alamin yang artinya pemilik atau penguasa seluruh alam seluruh alam secara bahasa rob artinya pemilik dan ini e, masyhur dalam bahasa Arab dan digunakan oleh orang-orang Arab hingga saat sekarang ini e, pemilik atau pe, apa namanya pemilik e, bapak atau kepala rumah tangga dalam bahasa Arab di, disebut dengan rabbul bait rabbul bait pemilik rumah artinya dialah kepala rumah tangga demikian juga kisah yang masyhur tatkala datang Abrohah dari negeri Yaman yang tak kala hasad kepada kaum muslimin yang membangun Ka'bah kemudian orang-orang pada perdatangan berhaji di Ka'bah maka dia pun membuat gereja yang sangat tinggi di negeri Yaman yang dinamakan dengan gereja uh, Kuleis yang diambil dari kalimat kolansuah artinya saking tingginya sampai barang siapa yang melihat puncak gereja tersebut kolansuahnya, kolansuah artinya songkoknya songkoknya akan jatuh, saking apa Tingginya gereja tersebut dalam rangka untuk mengalihkan orang-orang dari orang-orang Arab yang berhaji untuk pergi ke gereja tersebut Qadarullah ternyata ada salah seorang dari orang Arab yang mendengar rencana busuk dari Abraha tersebut Maka dia pun karena jengkelnya dia pun masuk dalam gereja tersebut lalu dia buang air besar dalam gereja tersebut Akhirnya ngamuklah Abraha dia pun bertekad untuk menghancurkan Ka'bah. Maka berangkatlah dia dengan pasukannya membawa di antaranya kalau tidak salah tujuh ekor gajah yang besar-besar, yang salah satunya pemimpin gajah tersebut, namanya Mahmud. Ada enggak namanya Mahmud di sini? Pemimpinnya <laughs> berangkatlah Abrahah menuju ke sana, dan dia mampir satu tempat sebelum masuk ke areal masjid Al Haram. Dia mampir satu tempat, dan dia mengambili onta-ontanya orang-orang Arab kaum Quraisy, di antaranya onta-ontanya kakeknya Nabi Abdul Muttalib. Sekitar 200 ekor onta diambil oleh Abrahah. Maka Sambil menyiapkan persiapan untuk menghancurkan Ka'bah, jadi gajah-gajah tersebut dibawa semua untuk agar bisa mencongkel Ka'bah sekali congkel. Itu rencananya Abrahah. Maka datanglah, maka datanglah Abdul Motalib menemui Abrahah. Kemudian Abrahah menyangka Abdul Motalib akan berusaha berbicara untuk membela Ka'bah agar tidak dicungkil oleh Abrahah. Ternyata Abdul Motalib minta dikembalikan ontak-ontanya. Maka Abrahah pun heran. Ya. Kenapa kau tidak membela kaabahmu kata Abdul Muttalib, "Ana Ibil. Ana Rabbul Aku adalah pemilik-pemilik unta-unta tersebut." Rabb artinya apa? Pemilik. Walil Ka'bah Rabbun Yahmiha dan kaabah itu ada Rabb yang pemiliknya yang akan menjaganya. Ini saya ingin mengembalikan makna Rabb dalam bahasa Arab artinya apa? Pemilik, pemilik. Ini secara bahasa. Adapun Al-Alamin Al Alamin. Kalau kita buka buku-buku tafsir, maka akan mengkerucut pada dua pendapat. Pendapat ya. pertama yang disebutkan oleh al Imam Ibn Jareed atau Bari dalam tafsirnya bahwasnya Al Alamin adalah jamak ya dari jamak itu kalimat apa? Kalimat jamak, ngerti ya? Dari mufrad ya kalimat tunggal dari alam. Al Alam jamaknya Al Alamin. Seperti Muslim jamaknya Muslimun, Mu'min jamaknya Mu'minun, ya. Demikian juga alam, jamaknya al-alamun. Namun tatkala jadi mudhaf ilaih, jadinya al-alamin. Dan alam, kata beliau, rahimahullah, maknanya adalah uh, yang sebagaimana kita pahami. Ada alam jin, ada alam manusia, ada alam haiwan, ada alam segala macam alam. Segala macam alam ini seluruhnya, pemiliknya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ini secara bahasa, ya, secara bahasa pendapat yang kedua, yang sebenarnya tidak ada khilaf ya sebabnya disebutkan oleh Fakhrul Razi dalam tafsirnya bahwasanya Al-Alamin artinya Kullu ma Allah seluruh selain Allah namanya Alamin seluruh selain Allah namanya Alamin karena segala selain Allah, adalah ciptaan Allah SWT, seluruh makhluk namanya Alamin seluruh makhluk namanya Al-Alamin dalam hadis disebutkan, Sahih Al-Bukhari SAW mengatakan, كان kan Allah walam yakun shay'un guairahu <tuh> dulu Allah sendirian dan tidak ada selain Allah kemudian Allah pun menciptakan makhluk dulu Allah Allah sendirian ya. kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk makhluk-makhluk yang diciptakan ini dengan berbagai macam apa namanya, klasifikasi ada bentuk manusia, ada bentuk hewan, ada bentuk uh, tumbuhan, inilah disebut dengan alam seluruh makhluk namanya al-alamin oleh karenanya Rabbil Alamin adalah penguasa seluruh makhluk penguasa seluruh makhluk ini secara bahasa Tadi telah kita jelaskan kalimat rob Kalimat rob Dalam bahasa Arab artinya pemilik Akan tapi jika diitlakan, disebutkan kalimat rob Maka yang terbetik dalam hati pendengar Pertama kali maksudnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala Karena dia adalah rob yang mutlak Rob yang mutlak Yang absolut Adapun pun rob-rob yang lainnya semuanya nisbi Rob, robul bait Pemilik apa? Rumah Ini rob, robul manzil Ya Rabbul Ibil, pemilik onta. Adapun Rabb, pemilik segala sesuatu secara mutlak yang absolut, hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah makna Rabb. Sehingga tatkala disebutkan secara tersendiri, yang terbetik dalam benak kita pertama kali adalah Rabbul Samawati wal Art adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah uh, Allah disifati dengan Rabb, kecuali dalam sifat Rabb tersebut memiliki tiga sifat yang paling utama. Dari sifat Rabb. Pertama adalah Pencipta. Dia adalah khalik Yang kedua Dia adalah pemilik Al-malik Pemilik alam semesta ini Dia pencipta alam semesta Dan dia pemilik alam semesta Dan yang ketiga Dia mudabbir Dia adalah pengatur Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini Dan terlalu banyak dalil-dalil Yang menunjukkan akan hal ini Dan kita mengesahkan Allah dalam hal ini Bahasanya Allah Maha Esa Dalam penciptaan Dalam pemilikan Dan dalam pengaturan Alam semesta ini Contohnya kita mengesahkan Allah dalam pemilikan tidak eh, dalam peng, dalam penciptaan tidak ada yang nimbrung bersama Allah atau tidak ada yang punya andil bersama Allah punya peran punya saham dalam penciptaan dalam semesta ini kenapa dulu Allah sendiri yang tidak ada makhluk tidak ada makhluk kan Allah dan belum ada kata Nabi SAW. Allah dulu sendirian tidak ada yang bersama Allah. Kemudian Allah menciptakan. Tatkala dalam proses penciptaan tersebut tidak ada yang menyamai atau nimbrung atau memiliki saham dalam penciptaan dan Allah sudah sebutkan dalam Al-Qur'an, Allah tegaskan. Katalah subhanahu wa ta'ala, "Qul idza allazina tad'una min dunillah ma yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard, wa ma lahum fehima min syirkin wa ma lahu minhum min zahir kata Allah subhanahu wa ta'ala katakanlah kepada orang-orang musyrikin yang kalian sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala ya, yang kalian sembah apakah seorang Nabi seperti Nabi Isa ataukah orang soleh seperti Lata? Ataukah malaikat yang kalian sembah? Ataukah jin yang kalian sembah? Mereka semua sesembahan selain Allah Subhanahuwataala. Ma'ayamliku na'mithkalla darrotin fisa mawati walafilat. Mereka tidak memiliki sedikitpun yang ada di langit dan yang ada di bumi. Wa ma'lahum fihi mamin syirk dan mereka sama sekali tidak menyertai Allah dalam memiliki langit dan bumi tersebut dan apa yang ada di antara keduanya. Wa ma'lahumin humin thohid dan sama sekali tidak tidak memiliki andil dalam penciptaan atau pengaturan alam semesta. Dalam arti ini dinafikan seluruhnya. Artinya, Pak, mereka sama sekali tidak ikut serta dalam, dalam penciptaan. Kemudian mereka tidak ikut serta dalam pemilikan. Mungkin ada orang tidak mencipta, tapi bukan dia dia yang merupakan bukan merupakan hasil kreasinya, tetapi dia ikut punya saham dalam memiliki. Bisa atau tidak? Dia tidak menciptakan, tapi ikut apa? Memiliki. Ini mungkin. Atau tidak memiliki, tapi dia ikut andil dalam berkreasi. Ini semua tidak ada dalam. Kamusnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang Maha Esa dalam menciptakan, Allah yang Maha Esa dalam memiliki, dan Allah yang Maha Esa dalam mengatur alam semesta ini. Tidak ada satu makhluk pun, tidak ada zat lain pun yang ikut serta dalam hal ini. Oleh kerananya, Allah mengatakan, وَالَّذِينَ تَدُعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا يَمْلِقُونَ مِنْ قِتْمِرِ Kata Allah, mereka tidak memiliki segala sesuatu yang disembah selain Allah, mereka tidak memiliki sesuatu pun di atas alam semesta ini, bahkan qitmir. Qitmir dalam bahasa Arab, Kata Allah mereka tidak memiliki meskipun kitmir. Kitmir dalam bahasa Arab adalah seperti uh, biji buah korma. Kalau kita makan korma, kita buka korma terus ada bijinya. Di biji korma tersebut ada selaput ari-ari tipis yang uh, menutupi biji korma tersebut. Itu kitmir dalam bahasa Arab. Kata Allah jangankan alam semesta. Kulit ari ini saja tidak ada yang memiliki kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang memiliki kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya Allah subhanahu wa ta'ala menantang orang-orang yang yang atau asuban sembah selain Allah Subhanahu Wa Taala kata Allah Subhanahu Wataala, misalnya dalam Al Quran kata Allah Ya ayuhan nas dzuliba ma salum fasta wahai manusia telah dibuat perumpamaan maka dengarkanlah Inna alladina tajawna min dunillah layyah luku zubaban wa lewajita ma aula Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya sembahan-sembahan yang disembah selain Allah Subhanahu Wa Taala mereka tidak bakalan mampu menciptakan seekor lalat, seekor lalat makhluk yang hina, seekor lalat. Walau kita mahu meskipun mereka bersatu padu, rame-rame bekerjasama untuk menciptakan seekor lalat, bukan tidak mampu. Dan ini tantangan itu akan terus ada. Tidak ada yang bisa menciptakan makhluk yang bernyawa kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Makhluk yang hina seperti lalat tidak ada yang bisa menciptakan. Bahkan dalam hadis kutsi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, ya uh, fal yakhluku dzaratan atau fal yakhluku habatan. Ya kata Allah Subhanahu Wa Taala. وَمَنْ أَذْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُكَ خَلْقِي Tadkala Nabi SAW menjelaskan akan Beratnya azab yang akan ditimpa oleh orang-orang pembuat patung Patung makhluk berjawa Dan juga para pembuat gambar makhluk bernyawa Maka Rasulullah SAW sebutkan Allah marah, Allah mengatakan وَمَنْ أَذْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُكُ خَلْقِي Dan siapakah yang lebih lebih zalim Dari orang yang berusaha untuk menciptakan Sebagaimana ciptaanku Membuat patung seperti patung manusia ini Orang-orang yang besar. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, Waliyah luku Kalau mereka mampu ciptakanlah, ciptakanlah semut kecil. Bisa tak mereka buat cipta yang hidup? Tak mungkin. bahkan Allah mengatakan, Waliyah habbatan. Kalau bisa ciptakan biji, biji tak usah sekarang hewan, ciptakan tumbuhan, sebuah biji yang kalau ditanam bakalan tumbuh tak ada yang bisa. Yang paling mampu kita ciptakan, ciptakan telur made in China, ya, itu pun cuma bisa digoreng, tak bisa menetas. Tak <laughs> ada yang bisa menciptakan. Ya, oleh kerana itulah. Ada uh, cerita tentang uh, orang, Seorang yang ateis Yang dia ingin membodohi murid-murid Murid-muridnya, murid anak, anak kecil Maka dia mengatakan kepada murid-muridnya Saya bisa menciptakan sebagaimana Tuhan kalian bisa menciptakan Lihatlah di sini ada uh, Daging, eh, ada toples Dan tidak ada ulatnya, tiga hari lagi, empat hari lagi Saya akan menciptakan ulat dari to Dalam toples ini Benar, dibiarkanlah daging dalam toples tersebut Busuk, membusuk, sehingga keluar apa, belitung, belitung Dan macam-macamnya, setelah 3-4 hari Dia mengatakan, wahai murid-muridku Lihatlah, saya telah menciptakan apa Ulat-ulat belitung ini Maka, ada seorang murid yang Cerdas, dia mengatakan, Pak Guru Kalau memang kau yang menciptakan ulat-ulat tersebut Tentunya kau tahu berapa jumlah ulat-ulat tersebut Kemudian kau tahu Lelaki berapa, betinanya berapa Mestinya kamu tahu ya? Dia enggak bisa tahu, <laughs> dari mana dia tahu <laughs> Karena yang menciptakan ala ya'lamu man bukankah yang menciptakan maha mengetahui yang cipta mesti mengetahui Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala jadi tidak ada yang menyertai Allah dalam penciptaan dan tidak ada yang menyertai Allah dalam pemilikan dan tidak ada yang menyertai Allah dalam pengaturan barang siapa ini yang disebut dengan tauhid rububiyah pengesaan Allah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam penciptaan, pemilikan, dan pengaturan barang siapa yang meyakini ada yang menyertai Allah dalam penciptaan, atau dalam pemilikan, atau dalam pengaturan maka dia telah terjurumus dalam kesyirikan dia telah terjumpus dalam kesyirikan Dan kesyirikan-kesyirikan mengenai masalah Rob Ini sangat banyak di alam semesta ini Sangat banyak Baik kesyirikan-kesyirikan yang dilakukan oleh orang orang musyrikin Orang-orang kafir Maupun kesyirikan-kesyirikan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin Pada kesempatan yang berakhir ini Saya akan menyebutkan contoh-contoh kesyirikan ya, Dalam sejarah dunia yang berkaitan dengan masalah Rob Masalah Tuhan ini Kesyirikan bentuk pertama Yang berkaitan dengan masalah Rob Ya Ya adalah meyakini adanya atau ada yang mengaku sebagai Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak dikenal orang yang mengaku sebagai Tuhan, ya kecuali orang-orang bodoh, ya, ya, yang sombong dan angkuh. Contoh yang pernah mengaku sebagai Tuhan, adalah Raja Namrud, yang pernah berdialog dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah berfirman, Alam taro ila alladhi hajja Ibrahim afi rabbihi an atahu allahul mulk. Idza qala Ibrahim qala ana uhyi qala Ibrahimu, masyrik, maghrib, kata Allah tidak akan kau melihat ya tentang orang yang berdialog dengan Ibrahim tentang masalah Allah subhanahu masalah Tuhan tatkala Allah berikan dia dia ya, memberikan dia kerajaan, orang ini sombong Diberi kerajaan, diberi kemewahan Dia kesombongannya mengantarkan dia Mengaku sebagai apa? Tuhan Sebenarnya Fitrahnya mengingkari, cuma dia Tahu dia berasal dari dulunya dia dari kecil, dulunya dia Tidak ada, dilahirkan dari merangkak Kemudian menjadi besar, ini menunjukkan bukan Tuhan akan tapi karena namanya orang sombong, karena sombong berlebihan, ya, diberikan kekayaan, diberikan kekuasaan, tidak ada yang bisa mengalahkan perintahnya, maka kesombongan tersebut mengantarkan dia sampai mengaku sebagai Tuhan. Terjadilah dialog dengan Nabi Ibrahim. Ibrahim mengatakan Robbiyaladiyuhiwawumit. Kata Ibrahim, kalau kamu Tuhan, Tuhan saya, bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Kata dia, anak oh hiwa umit, saya juga bisa, saya bisa menghidupkan dan saya bisa mematikan. Bagaimana menghidupkannya? menghidupkan matikan maksudnya kalau ada orang difonis mati dia bilang gak jadi dibunuh ya sudah namanya menghidupkan ini gak nyambung tiba -tiba ya, orang sombong tiba -tiba. kalau mematikan artinya saya fonis dia mati bunuh bukan itu maksud Nabi Ibrahim tapi biarlah Nabi Ibrahim berpindah kepada yang lebih lebih jelas lagi ya. jadi Nabi Ibrahim inginnya mulai dengan perkara yang yang, yang mudah tapi dia gak nyambung ya repot, debat gak nyambung akhirnya Nabi Ibrahim mengatakan Qala Ibrahimu fa inna Allah ya'ati bisyamsi minal masyrik fa'ati bidha minal maghrib dan Ibrahim mengatakan, "Tuhan saya bisa menerbitkan matahari dari timur menuju arah barat. Bisakah engkau menerbitkan dari arah barat?" Fa buhitalladzi kafar, dia enggak bisa kalau ini. <laughs> kalau yang tadi bisa sekarang enggak? Enggak bisa. Dan ini syarat-syarat Tuhan. Tuhan ya Rabb, dialah yang mengatur perjalanan sunnatullah, alam semesta ini. Bagaimana matahari ini yang atur Allah Subhanahu wa Kalau dia benar-benar Tuhan, dia harusnya bisa membolak-balikkan aturan tersebut terserah dia. Oleh karenanya, yang menciptakan sebab dan akibat adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Namun, karena Allah adalah Tuhan, dia bisa merubah aturan yang dia buat. Dia bisa menjadikan sebab mengakibatkan, atau akibat tanpa sebab, atau sebab mengakibatkan akibat yang terbalik. Ini Allah mampu. Kenapa? Karena Allah yang menjalankan aturan tersebut. Oleh karenanya, di antara tanda-tanda kerasulan seorang rasul, Allah berikan mukjizat. Apa yang disebut dengan mukjizat? Mukjizat adalah suatu khariqul adah. Suatu yang keluar dari aturan. Keluar dari, keluar dari apa? Aturan. Seharusnya, misalnya... E, la, a, misalnya e, air harusnya menenggelamkan ternyata nggak menenggelamkan misalnya. Ya, dan ini seperti manusia seharusnya tidak bisa ke atas. Ya, ternyata naik bisa allah bisa naik ke langit ke, ke tujuh. Dan hal-hal lain yang keluar dari aturan sunatullah. Yang mau melakukan demikian hanyalah pembuat aturan tersebut. Contohnya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan di api. Ketika e, mereka sudah kalah debat dengan Nabi Ibrahim jadi sang raja sudah jengkel ya sudah kita lewat dengan cara kekerasan bunuh saja kalau debat enggak bisa menang kita tempuh dengan cara kekerasan maka dikumpulkanlah kayu bakar yang sangat banyak ya sangat luar biasa tidak ada api yang dinyalakan sebesar api tersebut bahkan seorang wanita mengatakan dia bernazar kalau saya sembuh atau kalau saya melahirkan saya akan kumpulkan kayu bakar untuk membakar ibrahim sehingga tatkala api sudah begitu luas maka dilemparkanlah nabi ibrahim ke dalam api tersebut Maka Allah mengatakan, Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan bagi apa? Ibrahim. Allah yang menciptakan aturan api membakar. Seandainya Allah tidak perintahkan api untuk tidak membakar, maka api akan membakar Ibrahim. Karena Allah yang menciptakan aturan api membakar, Allah bisa rubah aturan aturan tersebut. Ya kalau kamu Tuhan yang telah menciptakan matahari wahai Namrut yang aku sebagai Tuhan jalankanlah matahari yang harusnya dari timur ke barat rubah dari barat ke timur dia tidak bisa fa buhita ladzi kafar ya, maka terdiamlah dia ini orang yang mengingkari atau mengaku ada tuhan selain Allah di antaranya Firaun Firaun yang begitu angkuh merasa dirinya sebagai Tuhan sampai dia mengatakan lebih-lebih angkuh daripada Namrud. Firaun mengatakan ana rabbukumul a'la yang artinya dalam bahasa Indonesia, aku adalah tuhan kalian yang maha tinggi. Artinya kalau ada tuhan-tuhan selain saya, saya yang paling top. Kata Firaun apa? Ana rabbukumul a'la. Aku tuhan kalian yang maha tinggi. Dia mengaku mungkin ada tuhan-tuhan seperti saya, raja-raja yang lain, tetapi saya yang paling top. Saya yang paling top. Ini kesambungan Firaun yang tidak pernah diucapkan di, di, di, di, di oleh seorang pun, seekor manusia, eh, seekor manusia apa? Tidak pernah diucapkan oleh jin pun tidak ada bahkan iblis gembongnya jin tidak pernah mengatakan dirinya sebagai Tuhan ya jadi iblis ini mungkin kaget juga lihat Firaun saking apa saya yang mau lebih tinggi artinya ini Firaun dulu murid saya sekarang jadi guru saya jadi tuan guru <laughs> saking apa hebatnya ngaku saya sebagai Tuhan yang lebih tinggi iblis saja ngaku Allah sebagai Tuhan bahkan iblis berdoa Rabbi antirni ila yawmi yuba'athun Ya Rabku lihat iblis mengakui Allah sebagai Rab Ya Rabku tangguhkanlah kematianku sampai hari kiamat kata Allah innaka minal mundharin aku kabulkan ya Imbles mengakui Allah sebagai Tuhan. Fir'aun enggak kebablasan. Oleh kerana, Fir'aun tak ketemu Nabi Musa, dia sombong, dia, dia seakan akan mengingkari Allah. Dia mengatakan, wa ma rabul alamin. Kala Fir'aun kata Allah dalam surat, surat Asy'ara, kala Fir'aun wa ma rabul alamin. Kata Firaun wahai Musa siapa itu Rabbul Alamin? Ini yang kita sedang kita bahas ini siapa apa itu Rabbul Alamin? Pernah ditanyakan oleh Firaun. Tapi sebenarnya dia tahu, dia cuma sombong aja. Wa man Alamin? Siapa itu Rabbul Alamin yang kau sembah-sembah itu, hai Musa? Baik Musa mengatakan Rabbus wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Rabbul Alamin adalah penguasa langit, penguasa bumi dan apa yang ada di antara keduanya jika kalian beriman, jika kalian meyakini ya. Akan tapi ternyata Firaun hanyalah kesombongan saja yang membuat dia mengaku sebagai Tuhan namun pada ikatnya dia mengaku dia bukan Tuhan dia tahu bahwasanya yang, yang aneh yang aneh kenapa anak buahnya juga mengakui dia sebagai Tuhan bukankah mereka tawfiraun manusia bukankah mereka tawfiraun dagingnya seperti daging mereka juga sakit sebagaimana sakit mereka lapar sebagaimana mereka kok anak buahnya mengaku dia sebagai Tuhan ya disebut oleh para ulama Karena yang namanya orang mungkin dikasih harta atau diiming-iming tertentu atau karena ketakutan. Akhirnya dia pun mengaku Fir menganggap Fir'aun sebagai Tuhan, Tuhan mereka. Di antara perkara yang berkaitan dengan kesyirikan dalam Tuhit Rubbiya adalah meyakini ya contoh lagi Tuhan selain Allah seperti Buddha Siddhartha Gautama. Ya. Siddhartha Gautama ini tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Ini dia, di, di, diakui oleh orang-orang Buddha. Tidak pernah Siddartha Gautama dalam nasihat-nasihatnya mengaku saya sebagai Tuhan tidak. Kapan dia dianggap sebagai Tuhan? Tatkala dia sudah meninggal dunia, muncullah sebagian kelompok dari orang-orang Buddha yang menganggap dia sebagai Tuhan. Padahal dia bukan Tuhan. Dia hanya dia hanya sebagai orang yang memberikan hikmah, menyampaikan uh, dan riwayatnya orang-orang tahu bahwasanya dulu orang kaya, kemudian dia hidup dengan zuhud, dia hidup dengan penuh kesederhanaan, kemudian dia menyampaikan tentang kalimat-kalimat hikmah, kata-kata yang hikmah dan dia tidak pernah mengaku sebagai Tuhan namun demikianlah kesesatan itu berkembang kesesatan apa berkembang akhirnya sebagian dari penganut agama Buddha menganggap Buddha sebagai Tuhan dan sampai sekarang masih ada penganut agama Buddha yang tidak menganggap Buddha sebagai Tuhan dan saya pernah ketemu penganut seperti itu terakhir saya dipanggil itu sama Ustaz Batrus Salam di di Departemen Agama kalau tidak salah di situ dihadirkan Aliran-aliran sesat dalam Buddha. Jadi ada sesat juga. Bukan cuma aliran sesat dalam Islam. Ada aliran sesat dalam Buddha. Ada aliran sesat dalam Nasrani. Di antara aliran sesat yang saya lihat, aliran sesat dalam agama Buddha, tokoh pembicaraannya, pembicaranya orang Cina. Disuruh jelaskan bagaimana keyakinan anda. Maka dia, Saya dengar baik-baik itu. Ada sebagian yang cuyit, tapi saya dengar baik-baik. Kenapa dia dikatakan sesat? Rupanya dia dikatakan sesat, dia mengatakan apa? Sesungguhnya, si dar utama telah mencapai tingkatan tertentu dan bukan cuma dia saja yang bisa mencapai tingkatan itu setiap orang yang melalui pelatihan-pelatihan tertentu melewati pengamatan dan apa namanya perenungan-perenungan tertentu ibadah-ibadah tertentu maka dia akan bisa mencapai apa yang dicapai oleh Siddhartha Gautama ini berarti kesyirikan dalam buddha ini berarti ada yang bisa menyamai apa buddha ini maka dikatakan sesat oleh orang-orang buddha mereka tidak mau buddha disyirikkan ya? mereka tidak mau bahwa buddha apa disyirikkan dan ini ya, syirik dalam kesyirikan Bapak-bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita lanjut di antara bentuk kesyirikan dalam Tuhid al-Rububiyah Meyakini bahawasanya Tuhan itu berbilang kita, Kalau kita maha esa Allah kul huwa allahu ahad Katakanlah Allah maha esa Lam yirit wa lam yulat Tidak uh, tidak beranak dan juga tidak dilahirkan Ini sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Jadi barang siapa yang meyakini ada Tuhan berbilang Maka dia telah terjurumus dalam kesyirikan Dalam Tuhid al-Rububiyah Contohnya orang-orang Hindu yang meyakini Tuhan ada tiga dewa utama. Ada dewa pencipta namanya apa? Brahmana. Brahmana? Masa kamu enggak tahu? <laughs> pencipta dewa Brahmana. Dewa perusak namanya siapa? Siwa. Dewa pemelihara? Wisnu. Ini tiga dewa. enggak tahu kerjasamanya bagaimana. Intinya, bagian pencipta ada, bagian pemelihara ada, bagian perusak ada. Sekarang kita tanya sama mereka, wahai orang-orang Hindu. Kalau terjadi... Kasus Lumpur-Lumpur Lapindo. Itu yang berperan dewa siapa itu berarti? Kan rusak ini, kan kerusakan kan? Kita bilang kalau kita gambarkan sekarang dewa siwa ingin merusak. Dewa Wisnu ingin apa? Memelihara. Nggak mungkin dua-duanya menang. Ini sekarang kontradiksi, nggak mungkin digabungkan. Satunya ingin ke utara, satunya ingin ke selatan, nggak mungkin digabungkan. Selatan-utara, nggak mungkin. Kalau nggak utara ya apa? Selatan. Satunya ingin matikan, satunya ingin menghidupkan, nggak mungkin setengah hidup setengah mati, enggak enggak mati ya hidup, intinya gitu ya ini tidak bisa di, dikompromikan sekarang uh, Dewa Siwa ingin buat lupur lapindo <laughs> Dewa Wisnu enggak mau dia harus memelihara apa namanya? alam semesta sekarang yang menang siapa? Dewa Siwa, buktinya lupur lapindo belum selesai sampai sekarang <laughs> berarti yang kalah tidak pantas jadi Tuhan <coughs> ya atau enggak? Tuhan enggak boleh kalah. Berarti kalau pencipta selesai, dia cipta dia fastangan sudah. Tinggal sekarang yang ribut antara pemelihara dengan apa? Dengan dengan perusak. Berarti yang kalah tidak pantas jadi Tuhan. Ini secara logika seperti itu. Kapan Uwisnu menang? Kalau lagi revolusi baru menang. Lagi apa? Penggejawannya ini. Ah ini mungkin lagi menang. Intinya tidak tidak ini mustahil secara logika. Tidak mungkin Tuhan itu harus maha esa. Tuhan itu harus maha Maha Esa. Tatkala tiga Tuhan, maka ini tidak tidak benar. Dan ternyata orang-orang Hindu dia tidak membatasi ketuhanan pada tiga dewa. Itu tiga dewa utama, tapi ada dewa-dewa apa? Kroco-kroco juga ada. Ya. di bawahnya itu masih banyak. Ya. Dan banyak diuli seperti ini. Diuli seperti banyak. Oleh karenanya mereka sering meyakini ada hewan, ada dewa. Pada hewan itu ada dewa di antara dewa mereka atau hewan yang mereka keramatkan, sapi. Sapi. Sampai-sampai sebagian mereka Gandhi pernah berkata bahwasanya sapi lebih afdol daripada ibu kita. Kenapa? Karena ibu kita kalau menyusui masih mengharapkan kita berbakti sama dia. Kalau sapi enggak, dia ikhlas. Kasih sudah selesai. <guluh> tapi ini, <guluh> tapi ini merupakan apa namanya? Ini karena sapi begitu, karena dia enggak punya otak. Kalau dia punya otak dia minta bayaran. Oleh karenanya hari yang paling dibenci oleh orang-orang Hindu adalah hari Idul Adha. Ya, di mana Tuhan Tuhan mereka di. Sembeli ini tidak masuk akal seperti ini, kawan. Ya, ini tidak pandas. Ya, ini metode beragama yang tidak benar. Saat kala meyakini Tuhan tidak maha tidak maha esa. Kemudian di antaranya kesyirikan dalam tatrubiyah adalah kesyirikannya orang-orang Nasrani yang meyakini adanya trinitas atau Allah sama dengan Isa atau Allah sama dengan Allah Ruhul Kudus dan Isa dalam satu kesatuan ya. Ya, padahal mereka tahu Isa bukan Roh Kudus, tetapi Isa sama dengan Allah, Roh Kudus sama dengan Allah, tapi Isa bukan Roh Kudus. Ini bingung, mereka bingung. Oleh karenanya perkara yang yang, yang menunjukkan bahwasannya orang-orang Nasrani dalam kontra, apa, mereka dalam pertentangan, mereka tidak pernah paham apa maksudnya Trinitas. Sampai-sampai Alimat Milikai menyatakan kalau antum mendatangi suatu keluarga, anggota keluarga tersebut tiga orang, kalau antum tanya tentang masalah apa itu Trinitas, maka akan muncul empat pendapat, bukan tiga pendapat empat pendapat, karena bingung mereka antum tanya pendeta sepuluh orang sepuluh orang akan muncul dua belas pendapat, bukan sepuluh pendapat, saking bingungnya mereka dan mereka, aku itu semua, dalam saya pernah baca tulisan-tulisan mereka, intinya mereka mereka kita harus terima, ini di luar daripada nalar kita, ya. ya, ini tidak masuk akal, ya tidak masuk akal bagaimana Isa sebagai Tuhan ya Dilahirkan dari perut seorang wanita Kemudian sempat dikubur ya Waktu dikubur Lagi mati, lagi meninggal dunia Allah lagi kemana? Lagi ikut mati atau lagi berpisah? Intinya mereka akan bingung seperti ini ya. Di antara Kesyirikan dalam Teh Terubia Sekarang kita masuk pada kesyirikan yang berkaitan dengan kaum muslimin Masalah Rab ini Masalah apa? Rab Ada kesyirikan-kesyirikan dalam Teh Terubia Yang juga dilakukan oleh kaum muslimin Di antaranya Akidah Wujud, meyakini Allah bersatu dengan makhluk. Allah bersatu dengan makhluk. Ini akidah ini. Tatkala meyakini Allah bersatu dengan makhluk, ini melazimkan Allah butuh kepada makhluk. Allah butuh untuk menempati apa? Makhluk. Jadi ini merupakan kesyirikan yang diadopsi dari orang-orang Nasrani. Karena orang-orang Nasrani mereka terbagi menjadi dua dalam masalah ketuhanan Isa, ketuhanan Yesus. Ada namanya Torekoh Yakobia, ada namanya Torekoh Nestoria. Yang satu meyakini bahwasannya Allah itu ibarat ruh yang menempati Isa Sebagaimana air yang dituangkan ke gelas Gelasnya sendiri, airnya sendiri Namun dia menjadi satu Ini satu pendapat Pendapat yang kedua Mereka mengibaratkan seperti Teh yang dicampur dengan air Kemudian diaduk Maka menjadilah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan Tetapi mereka meyakini Dulunya dua dua benda Kemudian apa? Ber? Bersatu ya. Kalau orang-orang Nasrani yang meyakini Allah bersatu dengan Nabi Isa, bahwa Nabi Isa adalah nabi yang sangat mulia. Ya. Itu dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah menyatakan laqad kafara allazina qalu innallaha thalathah. Sungguh telah kafir orang-orang yang menyatakan Allah satu dari yang tiga Dalam ayat yang lain Allah berfirman, laqad kafara allazina qalu innallaha wal masih ibn maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang menyatakan Allah adalah Isa. Kalau Allah bersatu dengan nabi, siapalah nabi? Si nabi yang mulia dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan yang menyatakan Allah bersatu dengan manusia, dengan kiai, dengan ustaz, dengan wali atau dengan macam-macamnya? Ini merupakan kekufuran. Dan kekufuran masalah wihdatul wujud ini digembar-gemborkan oleh seorang sufi ternama yang bernama Ibnu Arabi. Ibn Arabi, salah, salah seorang tokoh sufi Yang digemari oleh orang sufi-sufi ekstrim Ibn Arabi punya banyak-banyak buku Diantara buku-buku yang menyesatkan seperti Futuhat Makiya dan kitabnya Fusul Hikam Dan saya punya buku tersebut Fusul Hikam ini, dalam Fusul Hikam Ibn Arabi menyatakan bahwasannya Fir'aun masuk surga Fir'aun apa masuk? Surga Apalagi antum ya, Fir'aun aja masuk surga <laughs> Fir'aun dia masuk surah kenapa? Karena dia benar. Tatkala dia mengatakan Ana Rabbukumul A'la Aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi Ini pernyataan yang benar dari Fir'aun Yang mengerti tentang hakikat Allah Kenapa? Karena dalam diri Fir'aun ada Allah Faham? Antum yang tidak paham, Tapi Fir'aun paham. Oleh kerana dia menyatakan Fir'aun masuk surga Ini luar biasa Saya baca langsung Ini orang Dan Pemahaman Ibn Arabi ini dia meyakini seluruh akidah yang ada di alam semesta benar. Bahkan dia mengucapkan dalam syairnya, dia mengatakan, Aqadal khala'iku fil ilahi aqa'idah. Wa ana'taqadu jami'a ma'taqadu. Kata dia, seluruh makhluk, membuat akidah-akidah tentang Tuhan. Dan saya meyakini seluruh akidah tersebut. Ya, karena semuanya benar. Mau menyembah sapi di situ juga ada? Tuhan. Menyembah berhala, benar. Dalam berhala juga ada? Tuhan. Karena Allah bersatu dengan makhluk. Allah bersatu dengan? makhluk. Inilah tokoh yang paling dipopulerkan oleh orang-orang liberalisme, orang-orang liberal, Islam liberal. Yang menganggap semuanya benar. Yang menganggap semuanya benar, dia, mereka sering menjadikan perkataan Ibn Arabi sebagai hujah, sebagai argumen mereka. Ada tokoh Islam yang berpemahaman seperti kami. Bahawa Nasrani benar, Yahudi benar, dan semuanya benar, ya. Uh, bukan di surga, bukan cuma ada surganya orang Islam Di sampingnya juga ada surganya Kristen Jalan sedikit juga ada surganya apa? Yahudi, ini disebut oleh mereka orang liberal Yang Yang, yang subhanallah yang sekarang menjadi Apa namanya Jadi rektor lah, jadi apalah Subhanallah ya, Dan ini kesesatan yang sangat nyata ya. Dan ini merupakan kekufuran Mereka menyangka logikanya orang liberal Bahwa asalnya namanya agama adalah sesuatu yang bisa mengantarkan orang pada akhlak yang mulia. Oleh karena mereka mengatakan selama bisa mengantarkan akhlak yang mulia, baik melalui Yahudi ataupun Nasrani ataupun Hindu ataupun Buddha, maka itu sudah benar. Tidak usah dipeributkan yang penting. Tidak usah dipeributkan yang penting apa? Akhlak yang mulia. Padahal kalau kita bicara tentang Islam, Allah Subhanahu Wa Taala berbicara tentang konsep ketuhanan. Allah Subhanahu Wa Taala mengkafirkan Yahudi, mengkafirkan Nasrani, bukan karena mereka akhlaknya buruk, bukan. Bahkan di antara mereka ada yang rahib yang rajin ibadah tidak mau nikah gara-gara beribadah kepada Allah. Tapi kenapa mereka dikafirkan? Karena mereka salah berkeyakinan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Salah dalam konsep tauhid rububiyah dalam masalah Rob mereka tidak paham. Mereka mencampur adukan sehingga Rob seakan-akan Allah punya anak. Ini Allah memfonis mereka dengan kafir gara-gara keyakinan yang salah ini. Bahkan Allah memfonis dengan keras dalam Al Quran Allah mengatakan, Wa kalu ta khodar rohmanu walada mereka orang-orang nasrani mengatakan Allah punya anak. Kata Allah wa laqad ji'tum idda. Sungguh kalian wahai uh, orang-orang Nasrani telah mengucapkan kemungkaran yang sangat besar. Akibatnya apa? padakadus samawati yatafattar minhu, hampir-hampir langit terbelah. Wa tanshakul ardu hampir-hampir bumi terbelah, terbelah. Wa takhirrul jibalu hadda dan hampir-hampir gunung hancur. Anda awlii rahmani walada, gara-gara mereka menyatakan Allah punya anak. Wama yang bagilir rahmani ayat takhidz walada dan tidak pantas bagi Allah untuk punya anak. Allah menyatakan In kullum fisa mawati wal ardi illa atir rahmani abda. Seluruh yang ada di langit dan di bumi akan datang sebagai hamba Allah subhanahu wa taala. Karena dia apa? Rabbul alamin. Seluruh selain Allah namanya apa? Al alamin. Makhluk hamba Allah subhanahu wa taala. Di antara makhluk dan hamba Allah adalah Isa bin Maryam. Dia akan datang sebagai hambaku. Bagaimana kalian mengangkat dia sebagai anakku? Ini yang menyebabkan Allah mengkafirkan mengkafirkan orang-orang Nasrani. Oleh karena ihwani filah zanallahu a'yakum para hadirat, bahwasannya masalah tauhid, masalah prinsip. Agama ini bukan bukan sekedar akhlak, tetapi agama yang paling utama adalah masalah keyakinan terhadap Tuhan. Masalah peribadatan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang menyamakan seluruh agama sebagaimana orang liberal, berarti dia telah menyamakan antara tauhid dengan kesyirikan. Tauhid dengan apa? Kisirikan. Barang siapa yang menyamakan Yahudi dan Nasrani dan Hindu dan Buddha dengan Islam Berarti dia telah menyamakan antara sesembahan yang disembah oleh orang Islam Dengan sesembahan yang disembah oleh orang Nasrani, Yahudi dan Hindu dan Buddha Berarti dia telah men menyamakan antara Allah Rabbul Alamin Penguasa alam semesta ini Dengan sapi yang disembah oleh orang Hindu Dengan Isa seorang Nabi ya, Dan wali dan lainnya Ini merupakan penyamaan perkara yang tidak boleh disamakan Menyamakan antara Tuhan Rob dengan makhluk ini tidak boleh. Menyamakan antara Rob dengan alam tidak boleh. Allah, Allah Rabbul Alamin, penguasa alam semasa ini. Dikarenanya diantara dalil yang bantah mereka, karena mereka menganggap seperti budaya, akhlak yang mulia sudah cukup, tidak benar. Contohnya Abdullah bin Jada'an, seorang musyrik yang sangat baik di zaman Jahiliyah dahulu. Terkenal dia seorang yang uh, sering memuliakan tamu, sering mengundang orang-orang makan. Aisyah radhiyallahu ta'ala pernah bertanya kepada Nabi s.a.w. "Ya Rasulullah, Ibnu Jadaan fil jahiliyah yakri daif, wa yuhsinul jiwar wa yasilu rahim." Kata Aisyah wahai Rasulullah, "Ibnu Jadaan orang yang baik di zaman jahiliyah dahulu sering memuliakan tamu, kemudian sering berbuat baik kepada tetangganya dan sering menyambung silaturahmi." Halian fa'u dzalik, apakah bermanfaat kebaikannya itu?" Kata Nabi, "La, tidak. Lam yakul yauman qad Rabbigo firli khoti ati Dia tidak pernah menyatakan sehari pun, tidak pernah terucap dari mulutnya. Ya Allah ampuni dosa-dosaku. Ya, artinya kebaikannya tidak bermanfaat bagi dia. Kenapa dia musyrik? Dia musyrik sehingga masuk dalam neraka jahanam. Contoh nyata seperti pamanah Bishrulahsan Abu Talib. Abu Talib masyhur membela dakwaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dia cinta sama Nabi keponakannya? Karena ayah Nabi Abdullah dan Abu Talib saudara dari satu ibu. Sehingga punya Abu Talib sangat sayang kepada keponakannya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan dia rela membela rela mati untuk membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ini membuat orang-orang musyrikin tidak bisa mengganggu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenapa? Karena dibela oleh pamannya Abu Talib sementara Abu Talib adalah orang yang masyur nasabnya tinggi di kalangan kaum musyrikin. Bahkan Abu Talib pernah mengucapkan sesuatu dia mengatakan la kada alim tu an n dina muhammadin min khairi adi anil baria tidina laul al malam wal masab wal, wal, wal, wal masab batu la wajatani sam kata Abu Talib sungguh saya telah tahu bahawa agamanya Muhammad adalah agama manusia yang terbaik kalau bukan karena takut celaan dan takut cercaan kau akan dapat aku terima dengan tenang agama Muhammad akan tapi dia tidak mau gara-gara takut dicercah karenanya dalam hadis yang Sahih at Abu Talib akan meninggal dunia datanglah Rasulullah SAW mendakwai Abu Talib Rasulullah SAW mengatakan Ya ammikul la ilaha ilallah kalimatan uhajulaka biha inda Allah wahai pamanku ucapkanlah la ilaha ilallah satu kalimat yang aku akan bila engkau di akhirat kelak. Abu Jahl pada kali itu hadir juga, jenguk juga Ini oh, ya, jadi Rasulullah SAW ingin mendakwai subhanahu Islam, Abu Jahl juga menjenguk sama-sama menjenguk <laughs> Abu Jahl mengatakan Ya Abu Talib Atarghub amilati Abdul Mutthalib wahai Abu Thalib apakah kau benci dengan agama bapakmu Abdul Mutthalib agama nenek moyangmu Rasulullah ulangi lagi ya amiku la ilaha illallah wahai pamanku ucapkan la ilaha, aku bilang kau di akhirat di depan Allah kata pengunjung yang lain pengunjung yang lain Abu, Abu Jahal wahai Abu Thalib apakah kau benci dengan agama nenek moyangmu Abu Abu Jahal pinter untuk membuat Abu Talib tidak Islam masuk Islam, dia cukup mengatakan, apakah kau benci dengan tradisi nenek moyangmu? Karena orang Abu Jahal tahu, orang itu susah keluar dari tradisi. Karena orang kalau keluar dari tradisi, pasti dicelah. Kalau Abu Talib sangat masuk Islam, dia akan dicelah. Dia akan dicelah. Maka dia cuma menjawab satu satu argumen saja yang disampaikan oleh Abu Jahal. Apakah kau benci dengan agama nenek moyangmu? Akhirnya Abu Talib tidak jadi masuk Islam dan meninggal dalam keadaan kufur. Dan Rasulullah SAW menyebutkan, Laulah anak laki-laki Nafidar kelasfali minannah. Kalau bukan karena saya Abu Talib sudah di neraka paling bawah. Tetapi Abu Talib disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala di neraka yang paling atas. Kalau dia pakai sendal dari yang ada yang terbuat dari api, terkena bara apinya maka otaknya mendidih. Itu neraka yang dialami oleh Abu Talib kerana seorang musyrik. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan. So, so sedih dengan kematian pamannya. La astaghfirun laka ma mala, lam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wahai pamanku aku akan mendoakan ampunan bagimu selama aku tidak dilarang maka turunlah larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan Inna la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi may yasha Wahai Muhammad engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai tetapi Allah yang memberi petunjuk kepada Allah siapa yang Allah kehendaki Abu Talib dicintai oleh Nabi namun tidak bisa di diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala Allah menurunkan ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala Ma'kanal Nabi, wa aladin amanu, ayi istaghfirul Mushrikin, walaukanu uli kurba min ba'di ma tabyinalhum anhum ashabul Jahim. Tidak pantas bagi seorang Nabi dan tidak pantas bagi orang-orang beriman untuk memohonkan ampunan bagi orang-orang musyrikin meskipun mereka adalah kerabat kerabat mereka. Tidak boleh. Setelah jelas bahasanya orang-orang Mushrikin adalah penghuni neraka Jahannam. Ini diantara. Dalil bahawasanya agama ini berkaitan akidah. Bukannya sekedar akhlak. Akhlak nomor dua. Yang paling pertama adalah masalah keyakinan terhadap Allah. Dan kita tahu seluruh agama selain Islam, semuanya agama kesyirikan. Oleh kerana Allah mengatakan, Inna dina inda Allahil Islam. Yang benar hanyalah apa? Islam. Yang Allah terima. Ya? Yang lain tidak. Bahkan Nabi SAW mengatakan, La yasma'ubi min ha'ahadun min hadil ummah. Yahudiun au nasroniyun. Thumma yamutu alam yumin billadhi ursil tubi. Urusil tu illa kana min ahlinar. Tidak seorang pun dari umat ini yang mendengar tentang aku Yahudi atau Nasrani. Kemudian tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka kecuali dia akan menjadi penghuni neraka, jahanam. Kalau ternyata semua agama benar, semua agama masuk surga, buat apa Allah utus Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Buat apa Allah turunkan Al-Quran? Buat apa Muhammad capek-capek memerangi orang Yahudi? Buat apa kalau semuanya masuk surga? Ini berarti Muhammad keliru, salah. Ya, enggak ada kerjaan dakwah orang Yahudi, kurang kerjaan kelazimannya begitu kalau semuanya agama masuk surga. Kita kembali di antara kesyirikan masalah rububiyah masalah rob yang dilakukan yang terakhir yang berkaitan dengan yang dilakukan oleh kaum muslimin adalah adanya keyakinan bahwasanya ada makhluk yang diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur suatu kompleks atau satu daerah atau suatu pulau atau suatu pantai dengan hak otonomi. Ini kesyirikan Karena tidak ada yang ikut mengatur kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Yudabbirul amr, Allah lah yang mengatur Tidak ada Bahkan para malaikat yang benar-benar mengatur Para malaikat ngatur gunung Ngatur apa namanya, awan Mereka tidak bisa mengatur seenaknya Tunggu perintah dari siapa? Allah, mereka hanya menjalankan Tidak punya hak otonomi Kapan kita meyakini ada hak otonomi Maka dia telah terjerumus dalam kesyirikan Berarti ada pengatur lain selain Allah subhanahu wa ta'ala di antara contohnya, orang-orang meyakini bahawa Nyi Roro Kidul punya hak mengatur Pantai Selatan. Ini kesyirikan. Sehingga mereka berbondong-bondong untuk memberi sesajen agar Pantai Selatan tidak ombaknya tidak besar. Karena kalau kebohnya kurang gede, nanti ombaknya gede. Bisa makan apa? Korban. Akhirnya dibuatlah acara rutinitas tahunan kesyirikan. Dengan menyembeli apa? Seekor kerbau, kemudian di diberikan kepalanya kepada nyirorogidul. Contohnya juga seperti meyakini adanya jin atau siapa enggak tahu yang mengatur Gunung Merapi. Sehingga seorang tidak mau turun dari Gunung Merapi, tunggu wangsit dari pengatur Gunung Merapi tersebut. Tatkala tidak turun-turun wangsit, akhirnya kena gedus wudus gembel. Ini kesyirikan. Meyakini ada zat lain yang mengatur apa? Gunung. Enggak ada, enggak boleh. Semuanya yang mengatur siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatir Allah subhanahu wa ta'ala Kalau ingin keselamatan minta kepada Allah Bukan minta kepada malaikat Kalau kita sekarang kita tahu ada malaikat hujan ada atau tidak Ada Boleh gak kita bilang Wah malaikat hujan Turunkanlah hujan Syirik seperti ini Tidak nah, boleh Mintanya kepada siapa? Allah lah yang memerintahkan kepada malaikat tersebut Demikian juga keyakinan terhadap sebagian wali yang berlebihan Contohnya seperti dalam kitab Jawahirul Ma'ani tentang Ahmad Tijani Bahasanya Ahmad Tijani diberikan kalimat Kun fayakun oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kapan dia bilang kun? Fayakun. Siapa yang kasih simnya? Allah Subhanahu Wa Taala. Surat izin mencipta. <laughs> Dikasih oleh Allah sudah. Ini kun fayakun. Kamu boleh pakai di mana mana. Ini tidak boleh seperti tidak ada. Nabi saja tidak ada seperti itu. Nabi kalau punya kun fayakun mungkin orang perang badar kun fayakun mampu semakam mampu selabu jalan temannya mampu semuanya. Tapi tidak ada perang biasa tidak ada seperti itu. Ini khurafat. Khurfat yang ada. Oleh karenanya kita dapat di ya, sebagian kaum muslimin, tak kalah terjebak dalam kesulitan dengan mudahnya mengatakan ya Abdul Qadir Jailah ni Agis ni tolong saya. Ini kesyirikan seperti ini. Ya, ya mintalah, mintalah kepada Allah. Bukan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala demikianlah para hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala apa yang bisa kita kajikan pada kesempatan ini tentang makna Rabbul Alamin dari sini kita berkesimpulan bahawasanya kita harus mengesahkan Allah dalam masalah Rabb Dialah Allah satu-satunya yang menciptakan satu-satunya yang memiliki dan satu-satunya yang mengatur alam semesta ini, tidak ada yang ikut nimbrung atau punya saham atau ikut andil dalam pengatur, pencipta dan pemilikan alam semesta ini, oleh karena kita berdoa dan memohon hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala demikian saja kalau ada yang bertanya, saya silakan. Saya mau cerita yang terjadi saat musim musim hujan atau musim panas. Saya sudah uh, lihat TV ada aktivitas pemirsa di pengelola catatan untuk Aktivitas apa? Aktivitas, aktivitas yang anggota cerita dan buatan. Kewajiban. Oh, saya Tapi enggak tahu, saya enggak nonton juga jadi jangan jangan anggap saya tahu, cerita saja. Ya. Bagaimana? Sebabnya kalau Allah orang tetap satu hukum, misalnya awan, sebabnya tu ditetapkan suatu tempat oleh Allah gitu ya. Terus kita mengatur supaya awan prosarbe atas Jakarta, air atas ke arah Jakarta sudah dijatuhkan dulu gitu. Daerah lain itu boleh bilang awan jangan sampai mengenai Jakarta jatuhnya di Jakarta sampai mati. Itu dari asalnya informasi di TV itu, kita atas ke Jakarta menjatuhkan air dijatuhkan di sekitar. Harta itu perjalanan. Itu saya berpikir ya, itu akan berdampak tidak sibukkan di alam atau maksudnya boleh berbuat kerusakan. Wah, nggak tahu saya kalau itu berbuat kerusakan. Coba tanya ini yang ahli biologi. Eh, artinya menyelamatkan Jakarta, membinasakan selain Jakarta, gitu maksudnya. Itu maksudnya gimana? Jadi hujannya dipindahin kita? Iya, ya. jadi air dari Timur. Jatuh kita lihatkan diri kita yang tidak mengganggu masyarakat yang lain. Kita nah, khawatirkan kadangnya apa keadaan baki Allah alam biasa saya tidak tahu itu kembali kepada ahli biologi ahli fisika apakah itu mengganggu uh, kenyamanan yang lainnya? Allah alam saya tidak mengerti. Nah, Kalau itu ada bersih, apa nya? Kalau bersih kan enggak? Seperti proses pembuatan hujan buatan, proses mengalihkan angin ini boleh boleh saja. Ya. Ya, tapi benar apa mak maksudnya itu memberi kemudaratan atau tidak. Itu jadi pembahasan kita. Ya, karena uh, uh, proses hujan buatan ini namanya usaha. Itu pun kan harus ada awan sekian. Tetap aja harus menggunakan sarana yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta ya. ya. Tapi kembali kepada memberi kemudaratan atau tidak. Atau merusak siklus satu ini saya tidak tahu kalau masalah ini. Jadi kembali masalah, masalah ini. Ini pertanyaan masalah takdir ya Ini tidak bisa dibahas dalam waktu yang singkat ya. Pertanyaan bagus cuma butuh pengajian khusus ya. Ini butuh ustad yang nyampaikan dari awal Baru kemudian silakan bertanya Tapi kalau sekedar gini saya tidak bisa jawab Karena butuh penjelasan panjang lebar Sebelum saya jawab pertanyaan ini Saya mohon maaf kepada yang bertanya Pertanyaan yang bagus namun ini masalah iman dengan takdir Tidak bisa dijabarkan dalam waktu yang singkat seperti ini Ada lagi yang bertanya? Ada lagi yang bertanya? Uh, kalau tidak ada ya, ya, ya. ya Kalau tidak ada J Jangan dipaksa kalau tidak ada Saya ingin menjadikan Pada Bapak-Bapak Yang ingin Menyatakan Artinya-artinya Tadi orang-orang Sampai kan Sebabin ada Dari anak Semua orang SubhanaAllahumma Walladhihi Nya. Shalawat dan salam kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.